إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 I cili na mundësoj të agjërojmë këta ditë të në zeta Lusim Allahun Azza wa Jil Që Allah u agjërimin e këtire ditëve Ta banë freski në ditën e takimit me Allahun Azza wa Jil Ne me emnin Allahut Azza wa Jil Do të jetojmë disa qaste Me bujarin e Allahut Subhana wa Taala Ndaj robëve të ti Pratë njëhemi për sa ofromi. Me bujarin e Allahut Azza wa Jall, thësi Allahu Azza wa Jall: "A traytan robt e tij që dëshirojnë të fitojnë xhennetin Allahut Azza wa Jall." Pratë Allahu Azza wa Jall Kurani i Kerim: "Mezhalul ladhina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah kemezli habbah" Ambetet seba se nabil Fi kullisun buletim mi e tu habbeh Thotë Allahu Azza wa Jel Shemli atinve që japin Në rrugën Allahut Azza wa Jel Ashë sikur shemli i kokërs Që një kokër Preja saj Allahu Azza wa Jel I shum fishon dhe i ban shtat kalinj gjdo kalin nga një qinë koka, pra bon për një koke shta qinë koka, kështë është aji cili, iz madhon dhe i rrit, mirësit dhe bujarin, është allahu azze o gjell, nga se allahu azze o gjell, është bujar, ndaj robëve të ti. Gjithashtu më thot allahu azze o gjell, në kula një kerim, men gja e bil haseneh, Thëlehu ashru em thaliha Kushe ban një vej për të mirë Allahu azze o gjellë ja dhjetë fishon Pra një të mirë Allahu azze o gjellë ja shumë fishon Ja ban dhejtë dherin shtacin Pra ndë gjonin ndërsa për më katë Thëtë Allahu azze o gjellë Wa men gja e biseji e ah. hë فَلَا يُجْزَا إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ndërsa nëse ban një vej për të keqë Allahu nuk ja rritë po ja ban një pa këa bujari Allahu të zogjël që Allahu të mirën e shumë fishon ndërsa të keqën nuk e shumë fishon po dhejri sa transmiton një hadith të për nga meri sallallahu alai sallam Kër obja laus e ban një të mirë, me lekët nëzitojnë dhe jashënojnë. Ndërsa nëse ban një të keqë, thotë Allahu azza o gjellë prit një gjash orë, që a i të pëndot dhe mos të shënojnë të ati. Derisa një adithi për nga merit sallallallisallem që e transmiton e buhrejra. Të njajshëm ka transmitu dhe Abdullah ibn Abasi, Radiallahu ta'ala anhuma, prale të njithemi, me bujarin allahu ta'zhe o gjell, se sa allahu ish përblen dhe i donë ropë të ati, thot pe nga meri sallallari sallem, në këtë hadithë l'kutsi si që ka thonë allahu azzhe o gjell, thot allahu subhanahu ta'ala, njëse një besimtar, me ndonë të aboje një vej për të mirë, e pas taj nuk e banë, tha i regjistrojt dhe i shënohet ve për e mirë, ndërsa nëse e banë, tha i dhjetë fishot, dhe i sa i rritë të i botë 700. Nëndërsa një robjë Allah, nëse me ndonë të bojë një të keqën, mirë po përstaj e lenë nuk e banë për Allah, thotë pe jomërë Allah, Allah u ja shkërun, ja regjistrojnë një të mirë. Nga se e kalonë, Për Allahun azze o gjell Tha pastaj nëse e ban një të keqe Pra atë të keqe që i me ndoj i të bojë nëse e ban Thotë Allahu azze o gjell në ketë hadithë lë kutësi Thotë Allahu ja shkruan ja registron në vetëm nja Pra Allahu azze o gjell të këshiat Nuk i shumë fishon për po i registron Atë se i kebo Ndërsa të mirët Allahu Azze o Gjell I shumë fishon Jove të mkaqë nëse dëshirojmë Të njihemi me bujarin e Allahu Azze o Gjell Ashë për të që ditë vërtet Se sa Allahu Subhane wa taala I donë ropët e ti Derisa në kanë orët Argumente të shumëta Që Allahu Azze o Gjell Premtimin e ati nuk e ndrishon Fa ka premtu gjennet Allahu Azze o Gjell Nuk e ndrishon prëm timin e ati Ndërsa nëse na u ka kërcnu me dëni dënim Allahu azzë o gjell ka prëmtu Që ka mundësi që kërcnim e ati të ndrishon Pra ju ka kërcnu që do të dënon E pastaj Allahu azzë o gjell e fal Kjo të regon mbi bujarin e Allahu azzë o gjell Pra edhe pse Allahu azzë o gjell më katët Gjonat nuk ishëm fishon Po Allahu Azza o gjel gjunar I shkruan aq sa i kebo Me gjitha ta Allahu Azza o gjel Naka të regun kurani kerim Dhe për nga meri Allahut naka njoftun Se Allahu Azza o gjel E kalon që mëshira e ti të jetë hap Mëshira Allahu Ja ka të i kaluhi dhrimit të ti Që Allahu Azza o gjel Naka lon hapsir që ne Në Për më katët gjona që i kemi banë të i shlijem dhe Allahu azzë o gjell në ka premtu që Allahu na i shlijen më katët Cile që në ato vepra që na i shlijen më katët tona do të njoftohë misot me emnin Allahu azzë o gjell E para nga ato ashpendimi këthimi të Allahu azzë o gjell Pra Allahu i thërët të gjithë besimtar, i thërët të gjithë ropë të ati i të retë të gjithë më katartë që të pajtojnë me Allahun azzë wa jellë dhe ndikëthejnë Allah subhanë wa ta'ala thotë Allahun kurani kerim qëllë ya ibadihel lezina asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmeti Allah o jëropte mi thotë Allahu azzë wa jellë o jëropte mi që ikeni të ika lu kufitë Mos i hum një shpresët Ndaj rahmetit Allah të zogjel Nga se Allah i fal të gjithë më kar Pra Allah Azze o gjel me taube E fal dhe shirë kun dhe kofrin Allah azze o gjel Në pëndim dhe këthim i kathir Dhe ato që akuzuan Allah Dhe i than se Allah i ka dor të shrenguara Pra Allah ashko prats Allah azze o gjel Dhe që i fote që akuzuan Allahun Azza wa Jell, the injetan biftanet Allah i biftane llojshme, Allahu i ka thutë dhe ato. Allahu i tharë te krishtert, të cilët e kanë shpërshkujt Allahun Azza wa Jell fami. Allahu i ka thirrë të gjithë njerëzimin që er një njëri të kthehen Allahut subhanahu wa taala. Annynjeri ta Abdullah Mesudi dhe e pyeti Abdullah Mesudin dhe i tha: "Ya ja, Abdurrahman, jamjit na makate dhe gjona." Valë për mua ka falje Abdullah i Mesudi filimisht nuk ju përgjith E pas ta i këthej kokën Që të shef këtë ropë të dëshpruar Vërtejt që i pikuan Lotën nga sit e ti E o përgjith Abdullah ibn i Mesudi dhe i tha O të njëri Dje se allahu as dhe o gjell I ka bon të dirë të gjennetit Të gjithë dirë Hapan dhe mbilën Për pas një derem E cila është e hapër dhe nuk mbyllet Ajo a dhej rependimit Pra allahu as dhe o gjell i tharet Robte ati që ti kthejnë allahu Të kërkojnë falje prej allahu E allahu ashtë në gjengje Dhe premtimin a ti nuk e ndrishon dhe ka thon O joropte mi Jo janë i ato të cilët gjitëni në mëkate Gjatë natës dhe ditës O ne jam falë si që i fali të gjithë mëkatët pra kërko një falje nga unë, se nga se unë një fali, pa allahu azogjel, gjithashtu gëzot, kër një rop i kthejë të allahut azogjel, par të plëcu pëndimi me qenë, i pranuartë allahu azogjel, nëse është më katë i me stejë dhe allahut, doa të i plëcu në tre kushte, që të jetë pëndimi i pranuartë allahut, e para prej atinve, të heqë dorë nga më katë i qenë në ta, E parën nga to të braktis të largosh Prej makatit që ki qenë në ta E ditën nga to të dëshprosh Përse keve pru atë makat Allah Dhe të vendos që kur asë njëherë Mos të këthesh në ta Nuk është kush që mos të bish prapë në makat Po është kush që të vendos që Mos të këthesh në makat E nëse ansht makati dhe gjunonj Me stej edhe robvet Allahu, i stohet dhe në kusht këtyra tre kushtave, ança gjithashtu që të drejtan e të qerrve, që kthesh atinve që e ke hak, ose të mirësh hallallot, ose nëse ke mundsi që të kthesh atë drejt të vendos në zemër që ditën e parë ku do mundsohet që kthesh hakin të drejtan A ti që i kebon për drejci dhe zullon, kja këta i shatjere Pra këto janë katër kushte nëse bët pëndimi për Allahun a zhe o gjellë Deri kur për anot pëndimi, në ka njoftu për nga meri sallallalli sallem Se pëndimi për anot, deri sa moslin dili nga përëndim Nga se si që dim, se dili i bën sesh dhe të Allahun a zhe o gjellë I bën sesh dhe qdo dit në në arshin e Allahun a zhe o gjellë Dhe i me lejë allohë që të vazhdo në rrugën dhe të linë nga lindjë Deris allohë asë o gjëllë të takton që dilih të linë nga përëndimih Dhe allohë nuk i eplejen për anë Prit dili që allohë t'i eplejë Karkon për së diti dhe për sëtreti Dhe atër allohë i epleje që të linë E dili i thotë ja arabë Jam vënu dhe s'ka mundësi me mri që të lindjë nga lindjë Dhe i me lejë allohë që të vazhdo në rrugën dhe të lin Atërë Allah i ordnonë dhe i epleje që të linë nga përëndimi Kërë të linë në dilë nga përëndimi Të gjithë ropë të Allah do të pëndonë Të gjithë do t'i këthejë në Allah Nuk do t'i sjellë dobi pëndimi tëre Vetëm atire që t'ilët janë pëndu Para se të linë dili Dhe e kanë jofë të laun asë dhe o gjellë Para se të linë dili Gjithashtu pëndimi pranot Derisa përëndim Shpirti mos të arrit të arra e fitit Kanë diskutu djetart Në këtë tematik dhe kanë thonë Cilët janë këtë qastet Të cilët pranohet pëndimi val Nëse njëriu A në qastet e fundit e jetës Pra e ka pa vetën e ati Faktikisht se Do të jetë gjastet e fundit dunjans Në këtë raste A i pranohet ati pëndimi apo jo ja. Deri se e nda djetartë Në di grupë dhe disa nga ato që i takojnë me dhebit Hanafi kanë thënë, nuk pranohet në këtë çastë nëse njëri ka bó kofër. Pranë këtrast, edhe atë nivë nuk e pranohet kur e shohin veten atyre se do të përfundon jeta atyre. Edhe pse shpirtin do sa nuk ka ardh të arrafitet, nuk pranohet nëse kanë qenë në kofër. Dhe janë argumentu me njarën e firavnit I cilin e qastet e fundit e jetës O përpish tashqipton tash shahadetin Me gjitha ta Allahu azze o gjell Jo përgjigj ati dhe tha El ane wa kadha sejt Min kabl Atashtu kujtu nga se Korse dheri tash i ki bo Makat Allahu azze o gjell Pra firavni Endë shpirti nuk kapat arit të are fitit Me gjitha ta Nuk jo pranu ati pëndimi Nga se nuk pranuat në këtë qaste Nëse njerëju ka qenë jo besimtar Ka qenë kafir e pastajtën ton Të batë musliman Ndërsa nëse ka qenë besimtar Dhe ka qenë më brejnë më katarve Kanë thonë djetar Se në këtë rast të i pranuat pëndimi Argument për këta Transmeton imam të më tërmidhiu Nga ibnja basi radjallahu anhuma Tregon ibn Abasi nga pengameri sallallahu aleyhi sallam Qe pengameri allahu Takoj Gjibrilin aleyhi sallam Dhe Gjibrilin aleyhi sallam i tha O Muhammed Sikur të më kishe pa Ditën kër allahu e fundoh si firavnin Qka veprove ja Gjibril Tha ditën kër hini Gjibrilin e detin e koq Kër allahu azhe ojën ngriti ujin Dhe, boni për dhe e bën i rrug për Musa dhe xhematin ja e Musa. Heni pas atij dhe Firauni me ushtrinë të tij, taci Brile Alayhissalam, tajea prezenca e Muhamedit, më pas pa at dit, taje pa ta mush gruoshin me sall dhe ja mush në gojën Firaunit nga se ofriga se pe përfshin rahmet e Allahut edhe në këtë çast. Taje ofriga se rahmet e Allahut pe ka plonë dhe firavnin, edhe pas torturëve të mëdhaja, edhe pas i pretendoj se jam zotë, me gjitha ta Gjibrilje, edin të rahmetin Allah të madhë. Për këtë arsijet, thaja Muhammed, thau friga, të pe përshin rahmeti Allah, ja musha gojen me zalë, që mos të ketë mundësi që ti pëndohet Allah. Për këtë arsijet djetarë, jarë ga argumentun nga ke adith, dhe argumente të qëraë, Se e rahmet e Allah a shprezem Në veçën ti për besintarin Që e ka njovë të laun dhe e ka besu Dhe a zhitë në mëkate Pra derisa shpirti nuk a rritë të arafitit të del Dirt e pendimit para të njeri janë të hapur Me gjitha ta vlejzër të ndërshëm Mos talon për ditën e fundit Për çka kse pas daljes e shpirtit Nuk ka më këthem Njeri ju Shpreson dhe kërkon që vetëm një qastë të kthejnë këtë dunja Që t'i lutët allaut sinqerisht Që t'i kthejnë dhe kërkon prej allaut falje Me gjitha ta, ato qastë të janë të vona Gjitha shto prej veprave që nashlien makatet Si qka prej mtu për nga meri allaut Si qta ka njoftu për nga meri allaut Dhe si qka prej mtu allaut as dhe o gjell Thot për nga meri sallallallisallem Ndë gjënë e këtë adith të pejë ameritë Allah Që e ka nëzir e buhrejra radiallohan Dhe këtë adith e ka transmitu imam Bukhariu dhe muslimi Thotë Allah azze o gjell Nëse një robë Allah t'i ban makat Pasit që t'i bojë Allah t'i makat Dëshprojët dhe i drejtojtë Allah dhe o thot Dhe i thot o zot i madh më fal O zot i madh më mbuloh Pa ban e staufirulloh Thotë Allahu azh dhe o gjellë I thotë me lejkëve në që jellë Ojo robë të mi, a e shifni Robin tim i cili E dinë se makatët e ati nuk ja shlien Gabimet e ati nuk jafal, un, pra un ja falë Vetëm on pra unja falë Ta pastaj a i shitet prapë makatë Prapë makfetë mu dhe kërkon falje Allahu mburet me këtë njeri dhe fatë A e shifni këtë njeri E dinë se nuk ka zotë qëtër Posmeje që ja fali më katët E din derën e kujt me trokit E din prej kujn e me kërku falje Pra unë ja falë më katët Për vazhdojnë prapë gjitët në më katët Prapë kërkon falje pre Allah Dhe Allah azze o gjellë ja falë E në fund thapë nga mele Allah I thotë Allah azze o gjellë Prave proq ka të duash Se unë do t'i fali apo t'i kam falë më katët Imam Neoviu, komentin e këti adithit Ka thonë që ka do me thonë kjo banë që ka dush Për deri sa unë ti kam falë mëkatët apo ti fali Ka thonë për deri sa një ropë E din derën e këthimit, e din derën e pendimit Për deri sa një ropë Dëshprojët e banë një mëkatë Pa deshje e pastaj i këthejët Allah Pra e din formën se si mishli mëkatët A kanë mundësi ata të dëmtojnë më katët Së kanë mundësi ata të dëmtojnë dhe t'i pëngojnë më katët Nga se Allahu azze o gjell Ashta i cili ka premdu falje për ta Dërisa transmitohet me një adith Që ka thonë për një amere Allahu Kur Allahu dëboj për zoni shejtonin për rahmetit Shejtoni u betun madrina Allahu dhe tha Pasha madhrin të anë e ozët Do t'i Lajfiti, do t'i mashtroj Ropët e tu Dhe do t'ja umbi rrugën e gjennet Q'ka tha Allah Azogel Jo drejtu shetanit i blizit dhe i tha Thad për deri sa ato Kërkojnë falje nga un Tha un do t'i fali Pra Allah Azogel Ka premtu falje për neve Për deri sa ne kërkojnë falje Për i ga meri Allah I falur Prej makateve të vogla dhe të mdhaja Tha nuk kalon dit Un paboh E staufirullah Se paku ni qin her Fjala staufirullah Do të thot O zot Më fal dhe më mbuloh Mos më tërpro Kja fjala staufirullah Qa njeri un e fal E pastron Dhe mbuloh Gjithashtu Në ka të reguë Allahu Azze wa Jel më kërani kërinë Se vejprat e mira Ishliën vejprat e liga Thotë Allahu Azze wa Jel më kërani kërinë Inënë lë hasenëti Jodhëhibnë sejiët Dhalike dhikra lidha kërinë Pra vejprat e mira Ishliën vejprat e liga Ka thonë pejë Ameri sallallahu alai sallam Essalavatul khamsë Namazih, dëri në namaz Gjumajah, dëri në gjumaj Ramazani, dëri në Ramazan Ishtë lijen më katët Për dëri sa njeri ju i largohet më katëve të më dhaja Pra këtë e në veprat e mira Qishka thonë për nga meri sallallari së Të hëtërikun e të hëtërikun Ju jeni ka gjegeni Ju jeni ka gjegeni Pra ju i bani më katët që e meriton një zjarin e gjenemi të gjegu në ta. Mirë po bon ngritë një në Sabah, ta e falë një Sabah, Sabah i shlijen më katët, që i keni bën gjëtë natës, pasaj gjitë një në më katët dhe në drejkë. E falë një drejkën, drejkën i ashlijen më katët, që i keni bën paradite, pasaj gjitë një në më katët dhe në kendi. Pasaj, e falë një kendiën, i kendiën, Ja shlien mëkate që i keni bo Mes drejkës dhe i kendis Pasa ja këshamin dhe jacin Dhe tha për jammerë Allah Pasa i flin i rahat Të pastruar prej mëkate Nga të regon një adit të jammeri sëllë Allah Një adit të që ditëshëm Për një njëri që do të një në rinjallët ditë Në ditën e gjikimit Rinjallët një, një njëri Në ditën e gjikimit Dhe i prezentohen regjistatë Që ju kanë regjistru makatët ati Sa regjista do t'i vinë parasin dhe ati Fëtë pe Ameri sallallari sallem Do t'i shfaqen ati nëvët e nën regjist Regjistët të mëdhaja Sa i shefësini ati Të shënuara të gjithë gjonat dhe makatët e ti Pasaj Allahu Azogjel I thonë këti robit Thot valë A mos të kanë bon për drejtsihë Melekët që ti kanë shënu, a i shqonë dhe thotë, ja, ja, rapë, të gjithë unë i kanë dhe pru. Thotë, Allahu Azogel, a moske dhe një vejë për të mirë, që ti shlion këto më kate që i kebo. Ki njeri për gjithë dhe thotë, ja, ja, rapë, nuk kanë vejë për atë mirë, nuk më kojto dhe një vejë për e mirë që e kam, që vlenë me i shlikë këto më kate. Në dojën i vlejëzër, që ka tha Allahu azze o gjëllë, Allahu azze o gjëllë, i tha këti njeri jo, tha e ke një të mirë. Nga se ne, ja kemi bo haram, pa drejësizve të stonë. Këtë të mirë sot dhe të shfaqë, tha i nëzerët një kartelë, një kartës, një, si kur vizit kartë e vokë, dhe i shëpë në dhe të nënë regjistë me një anë, Dhe një kartel e vogël qëtërë nën A dy një që ka shënot në atë kartel Që ka përmbon kjo kartel Në këtë kartel Ash e shënum shë adeti La ilahe illallah I vun gjonat me një anë të peshorës Kartelën në anë në qëtër Tha thot ki me veti Valë që ka me bond dobi kjo kartelë Qka ka dobi me bo, kjo kartel ka që vogël, pra nadhët e nanë regjisteve të mëdhajë. Thajenojnë kartelen në këta onë, e pas taj tha atë shumë peshon, kartela dërisa fluturojnë regjistet prej peshës madhë të madhët e karteles, dhe thotë Allahu azogjëllë, emni Allahu, Apo me emnin e laut nuk pëshoët as nisen Shumë njerës janë bështet në ketë kartel Dhe i kanë lonë punë Dhe i kanë thonë Bolle kena Shadetin Lezët të ndërshëm Shadeti Si që ka thonë pe një mërja lo A qelë si gjërnetin Mirë po ka thonë Gjdo qels ka thonë Tho duahëb ibn i monabë Gjdo qels ka thonë Nëse vend me qelës me dhom Qelët dhera Nëse shkon me armatur Nuk qelët dhera Pra fjallë lajle lajle Allah laj, laj, Ka kushte Njëndër kushtet A që ta adhorot vetëm Allah Si këra mundësina me thom Ta adhorot vetëm Allah E pas taj Allah As një lojt të adhorimit Mësja bojnë Pra kjo të regon në vej prajote Të regon se ti Fjallët Të cilën shahadetin e ke prej majes gjusë Shahadetin nuk ka prejkë në zemrën tone Të kishtë e prejkë shahadetin në zemrën tone Do të ishe prejatinve Të cilët do të veprojsh me shahadetin E ke thonë Allah të veçëm ti të adhëroj Kua e ke adhërimi Kua e ke në mozin Kua e ke adhërimi Kua e ke veprat e mira Qa Allah të i ke thonë veçëm ti të adhëroj Kë thonë pe jamerit Allah të Iki thonë Allah Muhammed Rasulullah Muhammed është i dërguar e Allah Nëse Muhammed A.S. është i dërguar e Allah Atërë Ti model një badetin tanë Kanë e kemur A babën tanë Së tërgjishin tanë Apo pengamerin tanë Pra të prezenton dikush hadith Të pengamerit Allah Që ka thonë pengameri Allah Faluh fa Në atë manirë që është për më shëftë të u falë Kri e haqin Jo që e ka kri Apo që është sallaku e bu gjehli Kri e haqin Si që e ka kri për nga meri Allah Prej neve që ka na duhet me dit Dhe që ka duhet me vepru Me dit se vetëm Allah E meriton adhurimi Modelin e adhurimi që e pranon Allah Ash modeli Muhammedit sallallahu a.sallam Së në takon neve Pas i të shovëmi se për nga meri Allah E ka bon Me thonë Baba jam i plakë se ka bon Ne bëtëtojmë ka thonë për nga meri Allah Pra ndëgjaj i bënë Abasi Që ka i tha një ditë Kër i tha dikush Ka thonë Ebo Bekri dhe Omeri Ka thonë Ebo Bekri dhe Omeri Abdullah i bënë Abasi tha Une po jë thamë ka thonë për nga meri Ju bëmë thoni ka thonë Ebo Bekri dhe Omeri Vëllaj jam të ufri këse alloh Po në shlën ngur për që elë Po në shlën ngur për që elë Onë për po i tham Ka thonë për nga merë Ju për më thonim Ka thonë e bobekri dhe o merë Që dëtet halë E atinve të cilët thonë Në i thonë më ka thonë për nga merë A i në thotë Baba jam i plak e kam rinë një hoq Kështu i ka thonë Në i thonë më ka thonë për nga merë që nga ka përësit Allahun kora një kerim dhe ka thonë që ka ju ka thonë për nga meri Allahut mënë që ka ju ka lën për nga meri Allahut lënë në dëgjën e ketë rast nga Abdullah i Mesudi radiallahu an Abdullah i Mesudi e po një grua të parfimosur e tila ka dalë prej shtëpis e zbukuruar dhe po shkon gjëmim jo drejtu Abdullah ibn Mesudi dhe thaë dhe tha, ojë robresh e allaut, këthe unë shpi, pastro, hekis bukurimet, nga se, pe nga merja allaut, e ka ndalu gruja, të parfimosët, e bukurot, të zbukurot, të delpej shpi, ta ku e ka thonë, pe nga merja allaut, ta e ka thonë, pe nga merja allaut, dhe kjo anë kuran, kjo gru këthin shtëpi, e ledaj krejt kurani kerimin, Kërkën se gjithë të se gruja mu parfimos E ka haram me dolbishbihje Dhe arte er Abdullah Mesudi dhe i tha Thavallaj e kam lezu kurani kerimin për në fatja Deli kulod robbin nas Tha nuk e gjithë të atë që e thave Që ka thon dhe Allah Thavallaj jo i robreshë Allah Ta kishe lezu kurani kerimin me vëmendje E kishe gjithë Tha Allah të më shiro Ma shkurto rrugën Ma të rego ku gjindet, tha nuk e le zove nja jetë që Allah u ka thonë kora një kerim O ma atakum ur rasulu fe khuduh, o ma nahakum anhu fentehuh Që tha Allah atë që ju ka porosit Allah u men Atë që e ka ndalu pe nga meri Allah Atë që ju ka dhonë, ju ka porosit pe nga meri Allah u të men Atë që e ka ndalu pe nga meri Allah u të men ta këtë e ka ndalu pe nga meri Allah pra pas ka thonë Allah në Koran pra Allah azho gjell nga ka borosi që të amor mi qdo sënë që venë prej anës pe nga meri që të realizojmë shahadetin dhe shahadeti ma interesant në këtë hadith ma interesant e në këtë hadith që e thonë gjejese këti hadithit a kjo si ka mundësi që veprat e mira të shlehen të gabimet e mdhaja. Nga sa nketa dith, nuk dalloha se ki njëri 99 regjiste i ka pas vetëm qona të vogla. Po ki ka pas qona të vogla dhe qona të mdhaja vetëm nuk ka pas shirq. Nga sa Allah na ka treguar në Kuranin e tij dhe ka thonë Allahu Azza wa Jell shirku nuk efall. Si arritim që të mirët i shlijen më katët e më dhajë. Kibnit e mija ka thonë, ka mundësi që veprat të cilët, janë veprat e më dhajë. Edhëpse si zakonisht, i shlijen më katët e vlogla, ka mundësi që veprat e më dhajë. Ti shlijen dhe më katët e më dhajë. Pra kur veprat e më dhajë, i shlijen dhe më katët e më dhajë. Ka thonë i blit e mija, veprat e më dhajë, Tishlijen dhe më katët e më dhaja nëse kanë burimin nga zemra me sinceritet të ma Pra nëse krijet për Allah shumë, vetëm për Allah Edhe e sinceriteti ash i manë në zemrën e njëriot Tha ka mundë si që tishlijen dhe më katët e më dhaja A përse dojmë dhe një qëtër argument Transmeton e budaudin sunenin e ti tregon për nga meri allahu dhe thot njerob nësej thot allahu të azzawajal astaghfirullah alledhi la ilaha illa huwa l-hayu l-qayyum wa atubu iley fa nësej ban ket duani njeri pra iqlir kërkon fali allahu të azzawajal fa allahu azzawajal ya fal të gjith makatët qoft edhe nëse ka hik prej frontit pra me hik prej frontit me hik prej lufte a prej gjunave të mdhaj pra ka mundësi që vej prate mira të shlijen disa raste dhe gjunave të mdhaj gjithashtu transmiton e bu dherri radiallahu talan ta, ta ishe me për nga meri sallallahu aleyhi sallem që për nga meri sallallahu aleyhi sallem tha A i cili vdes me shahadet Dhe uke mos i bo Allahut shirk Tha Allahut do të ashtin në qënët Që ka thëpyti e budherri Kër i ndëgjoj këta fjal e budherri Tha ja Rasul Allah Edhe nëse ka bon zino dhe ka vjith Pra me bon zino A prej gjuna vet mëdaj Me vjith A shprej gjuna vet mëdaj Që ka tha për jam e lëllahu Tha edhe nëse ka bonzi na dhe ka vje Pra ka mundësi që veprat e mira Ti shlinë gjithashtu dhe makatet e mdhaja Nga se ne edhim Si që ka thonë për nga meri Sallallahu alihusallem Që veprat e mira Si kur që ti shlinë makatet e mdhaja Veprat e mira Kanë mundësi që ti plotsojnë edhe farzët e mdhaja Argument për këtë Nga të regon një adith Pej jo Ameri sallallalli sallem Qe ka thonë Për të parën vej për qe kanë mu py të në ropë të allo Ashtë namaz Nëse namazin e kanë në regull Do të shpëtojnë pas namaz Nëse namazin nuk e kanë në regull Pra i ka hik dhe një namaz Apo namazin e kanë më të medh Ndë gjëni që ka thotë Allahu azze o gjëmë Që të regonë bujarin e modë dhe të ti Ndaj robë dhe të ti Thotë Allahu shiqo në ketë robë Aka dhe një namaz në na filë Aka dhe një taravim Aka dhe një namaz në na odë Aka dhe një sunet Me leket i përgjigjën Allahu dhe i thonjë një arab ka Thotë banja një farz Plotësonja një farz Thotë për një amere Allahu Pasta i morin për zekat Dhe i thonjë E pisin për dheqatin Dhe, qatin, dhe e gjenë një ropë Që një vjetës pas ka dhonë dheqat Apo se ka pastru pasurin e ti Allah u thot që i qënë A ka dhe një lemush A ka dhe një sadaka Që e ka dhonë për Allah Plëtsonja një dheqatin Plëtsonja një farzim Pra Allah u azdo gjëll Me vepra të mira Me na file I shlien më katët Dhe i plëtson të metat I placën Allahu azze o gjell Zbrastirat dhe të mejeta Gjithashtu prej veprave Që nashlin më katët Në pastroj të, Kur dalmi për Allahu të azze o gjell Anë luqja e besimtarve që e bojnë për na Për ata banë vlazni ma shumë Njëfto dhe duaj për Allah ma shumë Që ditën kur vdich Gjem të tu e vladet të tu Të miren Ndoshta me pasurin që ja kelloon Vlasni që të kanë dashë për Allah Bojnë dua dhe lutën për ti A keni dëshirë Ta ndëgjoni këtë aditë të penja merit Allah Mishde për shtobës imtar që vdelsë musliman Transmetën Aisha radiallahu atelana Tregon dhe thotë Ka thonë penja merit sallallahu alisillem Ka thonë penja merit Allah A ti që ja falin gjenazën Në qënë musliman Që allahë që i si kanë bënë shirkë A ti që e folinë gjenozën Në qënë besimtar Që allahë që i si kanë bënë shirkë Pra ato bojnë doa fërta Në mozi gjenozës A doa Ka thonë për jammeri allahë Këta vareza Janë të erta Allahë Kur i ndryshon vareza Kur ti falët në mozi gjenozës Në mozi gjenozës Indriqon në varezet Ka thonë për e mene Allah Kujtë Allah Ja bën nësip Ja mundëson një qënë besimtar Me a thalë namazin e gjenazës Do tjetë në dërmjetësim dhe falje për mëkatët e ti për Allah Në transmitim qëtër I vdic ibnja basit gjallivet Ibnja basit e pregatit i gjenazën E pas taj i tha korejbit ja korejb Shqyqo sa gjemot kan ardh me a fal gjenozën Hin i mrenam, tha ka ardh një kalaballak Tha ja korejb, a rrit në umënin katërdhet Tha janë katërdhet dhe ma shumë Tha alhamdurila, qitë në gjenozën Tha se ka thonë pe jomere Allah Kujtë ja mundësën që Katërdhët musliman të ja falin gjenozën Falje e gjenazës për e katër dhe të besimtarë është ndrëmjecim dhe falje për të vdekurim Vetëm treve tonë Do të thamë një fjalë Para laun asë o gjellë Dhe për gjithësit tonë Ta eki prej subëve të mija Vle dhe të ndërshëm Kena një problem serios në treve tonë Për këtë arsie Nuk e kam dërmen për hatër Të dikujt me lonë për e thonë Se pakur, ditën kër ndalë mi për allot, mosë më thuni se, se këtë thonë. Nga se jam këtë tematik dhe e shofë borç me a thonë, shumë gjenozë e nad i qojmë panamazë. Shumë gjenozë e ne i qojmë të allahu azze o gjelë panamazë. A dini përse? Për çka këse ne pas të këpirit filestar e kënojmë subhanëken. Vlezë të ndërshëm. Këtë rëzbetim është i dopë Nuk vëprot me ta Ka thonë për një mërëlloh Ska namaz pa elham Pa fatiha Pas të këpirit filestar Të namazit të gjënozes Këno të elhamin Së përku Baba ku që vdesit Prindit Fëmit Mos e athroni atë të del imam Aj që li a fal namazin me subhanike Përka këse une nuk e di Dhe smuj me thonë që ki namaz Ash i pranum të Allah Nga se për nga meri Allah U të ka thonë Falnu në qëtë mënirë që shpë më shifë Një duke u falë Që që kanë pasë ahabët Si e ke falë Namazën e gjenazës ja Rasul Allah Ta pas të këpirit filestare elham Pas ditit Allah me sali, Allah me berik Pas të trajetit, dua Që ka të thujm dua në se dim Elhamdurillah shpresoj ato që se din që eknojnë elhamin veç ato kanë namaz Ato që e din pikpyy pik, pik, që a kanë namaz ajo Nga se për jom e rellaut ka thonë s'ka namaz, pa elham Deri kur ta lom na, ti përcil mi vlezrit, motrat në kiret, pa elham O vlezr, varezat janë të erta, por osit një leni testament Kja fale gjenazën, njoni që eknojnë elhamin gjenazën Mosëllini këta për hatër të alonit dhe filonit Ndera me e modhe A që i bo të vdekurit Për këtë rësie Ne dëshirojmë këtë përgjeci Ta bartë mi ti tregojmë të qërve Nga se allohu ka mor emanet Nga ne që ne të thojmë të vartajetën Jo ja për hatër të njërzve Jo ja ti knoqëmi njërzir Po ta knoqëmi allohu Ka vend dhe ka hapsir të përmisor Të gjithë që se këndit Dhe ato të cilët E kanë vënë bon atë mënyrë dhe kanë dalë imam, të kërkojnë falje për janë sallat, nga se ato e kanë pas bord, me kërku, me libër dhe me pyet. Pa ata pretendojnë te Allahu Azza wa Jell, nga se varrezat tash janë të errta. Allah indreçon varrezat me namaz, një unikë besimtarët e mposhën në transmetator dhe ai ku icili i alit namaz e ka knu pas te kperit fillestar elham. Ska namaz pa elham Pra dhe ju Qe o lidhni mas imamit Ndrejke dhe një këndik në, në elhamit Ska namaz pa elham Nuk ka namaz pa elham Par pos që imamit Kor këndon me zon Atere ska dishim se Do është me ndëgjum Nga se Allah u ka thon Kor këndon koronit Heshtëni dhe ndëgjonim Imamit le zon për vete Ti o ke lidh imamit në tuaj në ruku dhe në sejdë pra se po thu subhanarabbil azim le i muamin ta thojë se po thu subhanarabbil ala le i muamin ta thojë pra këtkëto pi thot atë rthu elhamin ngase nuk ka namaz pa elham shtu na ka thon pejgamberi allahut pra mos e lë dishim të punën qe runa zot e lodhur e raskapitur 70 viteën parin sa del para allah namazi ti pa para namu Kënë në mërë elhaunin Kështu në ka pësu për nga meri Allah Mosë më dëgjoni mund Po në dëgjoni për nga meri në Allah Kush ka dëshirë me ditë ku janë këto adithe I keni shqip lecëni Mosë eleni në qafën e hoqës Shumë njerë së dojnë e qojmë Në qafën e hoqës Ajtë në pasë pasë në qafë Hoqës i të ju mbore në qafë ju qonë në gjene në bashkë A shkoni me ta? Pa jo, në dojmë në gjene që në Allah Penga merja lau s'ka thonë, lene në qafën e që drëkujt Po penga merja lau ka thonë Në zonë e dinin e lau Parçka këse keni mopit për ta Dhe proni me atë qe keni mësu Parçka këse me ta keni medal Dhe lau azo që ka me jo logaritë në ditën e gjikimi Njani për kërë tretin të këpirë Doanë se dike doanë me bo Që ka thonë? Ta Tho, o zotë i ma Këja një robi allau Robi jo që i vendë të tirë Valaj me pasan shpijën të eme Ta e kisha ndërru Dhe e kisha pritë që i si më mirë A më di Se ti valaj din me ndërru më mirë se unë E felën që nozën E vorosën Pasaj gjali ti e shetë një under Dhe thoto babë shka u bo me ti Si ka përceve në tonë Thoto birë Elhamdur i la Që allahu një gjematlitë si një qertë maqoj Ma ka bo një duha Që allahu Azdo o gjelë për atë duha Gjonat mi ka fal Dhe varrin ma ka zgjeru Dhe ma ka ndryqu Qfar doa e o bab të aboni Tham tha o zot Nderoje kja misafiriot Ti din me nderu ma mirë se un Me pasarte un Fa une kisha nderu po ti Ja aj që i din ropte tu Me nderu ma mirë se un Kja një doa Që aboni një musliman vëllavit vet Adini mërev lezer Kër të bani doa Kër të fal një gjenazën mundoni të jeni ma të sinqer që Allah u kur disht një adit që aqo e njonin të sinqer përskajnë gjëmiës edhe të boje aji një dua që ti shlijen kret më katë dhe gjunon me dëshvine për nga merit sallallahu alisallem shumit sa vinë gjëmi apo shumit sa shkojnë gjënozës e ja se falin namazin e gjënozës e disa të qërë shkojnë për çka këmi qasis për si e faqe dhe të shkojnë për Allah Nga se ka thonë pe nga mërja lau, ku shkonë dhe ja falë gjenazën, e ka shpërblimin sa një kodra hudit me se vabë. Nëse përcel dhe dherit e vorët, e ka shpërblimin dhe sa një kodrë me se vabë, të shkojmë për mifitu këto kodra, dhe ka thonë pe nga mërja lau, o, ju mos nimanë, kërta përcel një vlave në juj, mos bani mu abet du njës, mos pini du hanë, po ju kur shkonin në xhenazë bani duaosë me lekët kanë ar përçi Elli dhe thonë amin amin o zot pranoje deri ta vorrosim pa at vëllau këu temë çhat me lekët të thojnë o zot pranoje kështu pejgamberi Allahu thënë s'ka hip në otomjet përposhja atyve që i kanë varrezat larg pejgamberi Allahu të shkojë në nazër nuk ka hip në otomjet nuk ka hip ndjej kur a kthi ka hip as nuk ka dal para xhenazës Të janë disa sunete Për për nga merit Allahot nga me vepru me to Allahu azo gjellë Dhe më katët e fundit Ndo shta nga shflijen këtë rast Gjithashtu prej veprave që jashflijen më katët A vepra të shëbon për të vdekur Po kam dëshir babës dhe nonës mi qubdishka Nëse ja qënë këto dhurat Këto e dije Ja freskojnë atire Gjengjën ku e kanë dhe këto se vape i shkojnë atyre dhe ja lecojnë. Pra këne e këna përboq me i respektu prindrit dhe sa e në gjallë. Këtë vdeshi, mi arru edhe pas vdekës mi respektu. Si respektohen prindrit pas vdekës? Me ja vizitu dashamirë të aty. Mos me prejnë mardhënjët shoçnijen e babës, me ja vizitu asë prej respektimit prindrit. Gjithashtu me qu dhurauta. Në picojnë, në bajra në përshkojnë, edhe këto kojshite tonë përshkojnë, edhe këto përshkojnë, dhe na përshkojnë, në këra dadlim shumë për atinë. Në dëgjone këta ditë, pega mërë të lau, nëse dëshironim që juve me arse vapat dhe mas, apo nëse dëshironim që ti gëzoni të vde kurit të juaj, janë vetëm këtove pra Por që shkojnë, për qëra s'kenë argumentë. Dhe nuk kena drejtë të ne që të japë mi mendim që cilët vepra shkojnë Për deri sa s'ken argument E para për atinëve a sadakaj Jep lemosh me njetë përse vapin babës i shkojnë 100% Kardha ka ditët me nga mërë talon Kordes e birja demit I vdesin dhe veprat për voç strijve E para për atinëve Lemoshat që e ka dhonë aj Apo që e japin për tamë Pra ato që i kanë me gjallë, që i japin sadaka, sadaka ja i shkojnë të vdekve. E dytë, nëse gjemët e ati i bojnë doa. Po mirë muslimanë nëse e bojnë doa, se i shkojnë, i shkojnë të gjithë. Mi përket po atith, ka deshë për një mërja lo, me nëzit gjallin me bojnë doa për babën. Jo vetëm se doa ja e fmive shkojnë, po fmi që do të mirë që e bojnë dhe namazin që e bojnë, se va për t'i shkojnë babës. Ka thonë bëja mire Allah Wal wala dumin kesbih Ka thonë fmija ti Ansh nga meritët Apo lovjet e babës Pra ku të lezën kuran E lezën një jasin Ska nevoj me aqut e vdekurit Nga zesken argument Se bëja mire Allah Dikujt jasin i ka qut Apo hat me i ka qut I ka në vdeket të shamir të ti Kërku i si ka qut Për çka këse ka thonë bëja mire Allah Lezën një kuran Lezën një kuran Kër ta përfundon një kuranin Ban Dojnë bënja babës Në onës të vdekurive Ka thonë bëni doa pas për fundimit kurani Pra kërkoni prej Allahut Para se dhvim disa njerës që lezojnë kuran Edhe në fun Lipin shpërblim prej njerës Nuk lipin prej Allah Isha në Gjermani Dhe njoni Tha e kishmi një hoqë që të cilët Par zdo dit ajte bujrë në doa në hatë më s'filonit Filonit Tha s'ma mirë ke menje dhe qatë shpejt Bi grindohë Tha deshte të provokoj i dhe shkova të hoxha I dhe shkova venim Kam dëshir një atme Babës me jaqu Tha s'ka problem Tha vetëm kam dëshir me Mosafin kuronin e babës Tha bemo Tha jaquva kurani kerimin Jalasht një 3-4 dit Mas 3-4 dit me thot bujren Pe bondohan e hatme s'filonit Qe po ja dërgon Hedije babës vet s'filonit Tha n'allë vichpa khoj Ma jep kuronin Tha e mora kuronin Tha e shvletova i thash hoqafenim Mabana lallë po se pas e ledzhu Tha e kam ledzhu, kush po të thotë se se kam ledzhu Tha vallaj se pas e ledzhu Tha ka përdi se se kam ledzhu Tha vapeshem, nësurën një asin 100 ero i kam shti Tha me pas ledzhu i kishe morë Kto ka nën këton, pravlezët të ndëshëm Mos ta bojmë që sharake Hatë më të ledzimin e kuran i kerimin Po ne, nëse kenë nuk dim të ledzojmë kuranë Ato që mësojmë fëmijët e tonë, çapitet tonë kur lexojmë Kur'anin, ne vëmë se vao pi neve, vallahi para se më sku atyr. Ka thënë pejgamberi Allah, një ja Allah, Allahu, kush e nxjerr ni sadaka, nea dhon fukarës, sa ndaka ja vjen dora ne Allahu, para se të bjene dora ne fukarës. Allahu Azza wa Jell është bojador ndaj robëve të tij, nëse ne i perfidhni masimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sadaka ja shkon luçet do që ja bvojm i shkojnë gjithashtu deturi nëse kalon pasati i shkon ka von peja me Allahu dhe nëse ni Kur'an e, e ka vlejë kalon xhamin i shkojnë sevapot nëse di xhami e ka mbaru i shkojnë sevapot nëse në rrug e ka ndërtu ja ka ndërtu për shpirtin e babës nëse ni ur nëse ni çeshme nëse ni bonor këto vepra i shkojnë po i shkojnë diçka edhe tjetër Nëse babët i kanë metë borç Pa një nu Dhe fmita aty dëshirojnë me një nu Për babën i shkojnë Nëse haqin e ka pas farz Apo se ka pas farz Dhe dëshirojnë ato Me a kri haqin babës prindve I shkon dhe haqin Por në mozin nuk i shkon Nuk ka mundësi dikosh mu falë për dikant Këta e në disa vepra Të cilët i shkojnë në kiret Gjithashtu prej veprave të cilët Në i lecojnë neve Në ditën e gjikimit më katët Andërmjecimi pengamerit Sallallahu alai sallam Qe e karujt një doa Por u metin e ti Dhe gjithashtu musibetet Sprovat janë shlirje E më katëve Po ashtu disa vepra qera Inshallah Qe dhe të shobhë minë dërësën arshëm Qe të tilët në gamësu pengamerit Sallallahu alai sallam Se janë shlirë se basrim E më katëve gjunave tonën Pra allahu asdo gjelë gjenetin Në ditën e gjikimit më katët E ka kriju vend për për të frymë për besimtarët për optet e tij që dalin për Allahut të pastruar për gjonal lutim Allahu na zehjel çka Ramazan të jet pastrim për ne lutim Allahu na zehjel që Allahu të na vëdison të kapemi për veprat që na shlihen mëkate na pastrojn na xesin për Allahut azza wajel façebor Allah ju sforblej për durimin dhe sabrin që e keni bën deri kat dhe lutim Allahun azza wajel që Allah që është përbëlejë me të miratë të të të inë dhënë dhënë akhiretë wa aqulu qabli hadha wa astaghfirullahi li vë lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanik allahumma wa bihamdik ashhaduan la ilah ila anta astaghfirukhetu vë lakins